от море це шумітиме, як і шуміло, і каміння стоятиме, але також невідомо, як довго їм це вдаватиметься. Вечорами, попрощавшись із Іллею, Марла ходила співати Киріє Елейсон і читати вірші свого дитинства, французьких символістів. Тому самому морю із камінням. «She says she mine, I know she lies». Ілля був одружений із дуже красивою чорнявою жінкою, що зачісувала волосся гладко назад, збираючи його у хвоста. Вдягаючи великі півпрозорі сонячні окуляри і яскраву пластикову біжутерію, модну відрижку 80-х, вона перфектно газувала на хорошому Іллєвому авті, Дуже круто гальмувала, заїжджаючи на подвір'я, слухала в салоні абсолютно відстійне лайно в стилі русське техно, читала п'ятий-восьмий том «Кастанеди» і діяла так, що жоден літературознавець чи психіатр на світі ніколи не зміг би звинуватити її в цьому читанні. Марлі уже траплялися, дівчки, що з захопленням читали серйозні книжки, а потім ні на півтону не змінювали дзеленкотіння своїх пустих і гарних банячків. Красуням все прощається. Дружина Іллі була красунею. Порівняно з нею марла у своїх сандалях на велосипеді, в білій, хай Брендові, але фіг догадайся, майці, з мідними бляшками на шиї, і з пелехатим рудо червоним волоссям, Скидалася в кращому випадку навкрай оптимістичного продавця марихуани в середній школі, хоча ні для середньої школи торговці підбирають солідніше шмаття. Втім, пофігістична марла у своїх уже небілих, запацьканих оброверовий ланц штанцях могла б запросто виявитися донькою Онасіса, мультимільярдери так і виглядають, могла б, але не виявилася. Ще вона не виявилася зіркою спортивного рок-н-ролу, дитячою письменницею, дизайнеркою капелюшків, топ-моделькою, сестрою-жалібницею, матір'ю-годувальницею, лапочкою-дочкою і відданою дружиною? Щодо останнього Марла казала, «Нехай тебе не парить сумління». Ти ж не мусиш навіть розлучатися із нею. Хоча Анжель казав, розлучення прикольне. Типу, оголошують вас не чоловіком і не дружиною. Що, не весело хіба? Весело, зітхав Ілля. А Марла далі гнула своє. Я ж не вирощу по-бабськи. Брось її, оставь, уйди, давай жениться. Так, я знаю, що тобі... «Пофіг усе». «Мені? Пофіг?» «Це ж бо чого». «Ну, усі ці штуки для тебе попсові і незначущі». «Годбовдор». «Мені не пофіг, сонечко, далеко не пофіг. Я просто не хочу ускладнювати тобі життя таким гівном, як соціальні обов'язки. На них я дійсно срати хотіла, але не на стосунки, ні». Я ціную в тобі особистість, а не соціальну роль чоловік. І важливий ти мені, як Ілля, такий-то, з такою-то долею і такими звичками, а не як частинка моєї соціально легоконструкції Розумієш? «Розумію», – погоджувався Ілля. «А тепер би це ще зрозуміла твоя вайф». Я про її власну особистість, яку вона захерила за шторку я жена, Якими вона там словами вжахнулася на твоє гейм овер. Кого мені тепер ждать? І оце в двадцять один рік із такою зовнішністю, і з таким банківським рахунком, який ти їй збираєшся впарити, ото дурепа! Радіти треба! що чекати нікого, що можна просто йти і не паритися, можна вчитися, відвисати, жити, жити, жити, а при цьому ніхто не нависає і гроші падають на голову. Марла говорила і говорила, не впевнена в тім, чи має вона право робити якісь оцінки того, що відбувається, не впевнена в тому, винна вона чи ні, але впевнена у правильності дій іллі, як у звільнені закріпаченої красуні Ксені. Марла знала, що потрапити, опинившись із Хялмаром у землі обітуваній маючи достатньо грошей і не бажаючи займатися чимось на кшталт кар'єрізму. Марла тоді розгубилася, попливла на сонці, як церковна свічка, і вирішила, що саме настав час вийти за Хьялмара заміж і народити дитинча. «Дякувати Богу, що віднадив!» – вголос закінчила вона. «Прошу, – не зрозумів Ілля. – Та так, нічого, я просто... То знаю приблизно, що воно таке, оцей от цей, от.